Rugăciune pentru taina ascunsă în parabola fecioarelor înțelepte. Aleluia, slavăție Doamne Iisuse Iisuse, mirele cel Dumnezeu este, cel care pentru noi, parabola fecioarelor înțelepte ai rostit, te iubim și te rugăm, veruiește sufletelor noastre taina fecioarelor înțelepte, care în inimile lor candelele iubirii, ca niște ruguri de rugăciune au aprins. Cu uleiul de 30 al faptelor de mântire le-au făcut să ardă nesfință. Cu rodul de 60 al faptelor de sfințire să te slujească sau au deprins. Cu talanții de o sută ai faptelor din de desăvârșire ascunse în poruncile fericirilor ce au așteptat, și cam rădițe din viața ta și a Dumnezei iaste. Un tot mai mult au dat. Fiindcă Tatăl ceresc la da, trecă. Căci corunca ta rămâne pentru mine a ascultat. De aceea, prin tine, poarta orilor, în împărăția ceea ce le au intrat. De fecioarele neînțelepte, care, după ispitele cele lumești au alergat, le-ai săpărat. În cămara ta de nuntă a bisericii tale biruitoare, le-ai chemat, prin fericirea celor curați cu inima care văd fața ta pururea, le-ai bucurat. Aleluia, glavății Doamne Iisuse Hristos în mir Cel Dumnezeu, Cel care, pentru noi, parabola fecioarelor înțelepte ai rostit, te iubim și te rugăm, dăruiește sufletelor noastre taina pecioarilor înțelepte, care prin taina botezului, cu Duh Sfânt și cu foc, pentru înălțarea la cer, îngerii tăi le-au pregătit. Cu taina Sfântului în mir, pentru viața cea veșnică le-au lui, Cu sfintele taine ale împărăției tale le-au împărtășit. Cu pâinea ta cea cerească le-ai luminat și la față le-ai schimbat. Din corabia biserici luptătoare, purtată de valuri, încetatea cetatea ta cea le-ai luat. În biserica ta cea biruitoare cu un loc și cu un nume nou, le-ai binecuvântat. De aceea, ca pe niște ucenici tăi, ne pregătești, ne smărești, să ne le de cele lumești. Să ne luăm cu neamului și să -ți urmăm ție la venia potrivită în rândul lui. Indica încă, încă mara denunță a inimilor ce ce are de fier, de Sfânt, de Destăvârșit, de în Dumnezeu, al Hr. Slavă, Sfântul Domnului și Sfântul Iosfah, mirele Cel Dumnezeu, cel care pentru noi parabola ce are de înțelegere să te rugăm, să poartă noastre ca pe niște inoare la pășunea ta ce a Fiindcă ești ca păstorul cel bun și înscris. De aceea, cu toiagul puterii tale pe demon și pe deșman, pe demon și pe dușman, i-ai și pe noi ne pe calea preasfintei trăim ne-ai purtat și pe scara adevărului tău ne-ai urcat. De cursele diplene ale demonilor și ale sinagogilor satanei ne-ai scăpat. Neamul tău cel sfânt și preoțesc, dintre cei ce au făcut poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii, înfinierii, l-ai ales și l-ai între timpul acestei lumi s-a apropiat de sfârșit. De aceea, ca în lume să vină, ai prieteni.